Hoofstuk 89 Joosef beloof om een offer te bring, beswaar en verwysing van die keinkie na die Elohimse mees welgevallige offer, Joosefse bedenking daarteen en die ontrachtiging daarvan dier die keinkie. Daarna het Joosef dadelijk met sy hele gesin na die slaapkamer gegaan en Elohim ongeveer een uur lang hard op geloof en geprys en het ook een gelofte gemaakt as gevolg waarvan hy homself verplig het om aan die meestere offer te bring, so draai weer na Jerusalem sou gaan. Maar die kyntjie sê aan Joosef, luister na my, denk jy dat die meester ba daarin sou skep? O, dan vergis jy jou geweldig, kyk, aan brandoffers, nog aan die bloed van dieren, net so min as aan meel, olie of koring het Elohim wel ba maar slechts aan een berouwvolle, boetvaardige en diemoedige hart, wat omboe alles lief het. As jy echter iets oor het, geer dit dan aan diegene wat naak, hongerig of dorstig is, dan sal jy aan Elohim echter offer bring. Ek onthef jou daarom van jou gelofte en die verplichting teender die tempel, en wel omdat ek die volledige macht daartoe het, Eendag sal ek self in Jerusalem jou gelofte op een soodanige weise vervul, dat die algehele aarde vir alle eeuwigheid daardier versadig sal word. Joosef die kynkien sy arms opgeneem, hom gekus en toe aan hom gesê, Jy, my allerliefste klein Joshua, Jou Joosef dank jou daarvoor, weliswaar van ganse harte, en erken die volledige gewaarde waarheid van jou wonderlijke uitspraak. Maar kyk, Elohim, jou en ons allemaal sy vader, het nogthans dier Mooses en die profete dit verorden, en ons sy kinders beveel om dit te onderhou. Oos sê dit my, het jy, my sienkie, hoewel van Goddelike gewijd wonderbaarlike afkomst, wel die reg om die wette van die grootvader, wat ewig in sy himmel woon, opteef. En die kyntjie sê, Joosef, al ek jou ook sê wie ek is, dan sou jy dit nog toch nie van my glo nie, terwyl jy in my net in mense kind sien. Maar nog dan sê ek vir jou, Daar waar ek is, Daar is ook die vader. Daar waar ek echter nie is nie, daar is die vader ook nie. Ek is nou echter hier en nie in die tempel nie. Hoe sal so die vader dan in die tempel wees? Verstaan jy dit? Kyk, waar die liefde van die vader is, daar is ook sy hart. In my is die liefde van die vader en dis ook sy hart. Niemand draas sy hart buitom self nie, dis ook nie die vader nie. Daar waar sy hart is, daar is hy ook. Verstaan jy dit alles? Hier die woorde het sowel Jozef as Miriam en die vijf seens met die diepe en gewaarde vermo vermoede vervul. Hulle daarna na buiten gegaan en hulle hart die vader geloe wat so nabij was. Miriam het daarna met die bereiding van 'n ochendmaal begin.